Характерник представляє ваші увазі оповідання Антона Чехова «Роцшільдова скрипка». Антон Чехов. Роцшільдова скрипка. Містечко було маленьке. Гірше за село, і жили в ньому майже самі старики, які помирали так рідко, що навіть досадно. В лікарні і тюремному замку потреба на труни була дуже мала. Одне слово, справи були кепські. Коли б Яків Іванов був трунарем в губернському місті, то, мабуть, мав би він власний дім, і звали б його Яковом Матвійовичем. А тут, у цьому містечку, його звали просто Яковом. Вуличне прізвисько у нього було чомусь бронза, а жив він бідно, як простий мужик, у невеликій старій хаті, де була тільки одна кімната. І в тій кімнаті містилися він, марфа, піч, двоспальне ліжко, труни, верстат і все господарство. Яків робив труни добрі, міцні. Для селян і міщан він робив їх на свій зріст і ні разу не помилився, бо вищих і міцніших за нього не було людей ніде, навіть у тюремному замку, хоч йому вже було 70 років. Для благородних же і для жінок робив помірці і використовував для цього залізний аршин. Замовлення на дитячі трунки брав він дуже неохоче, і робив їх просто без мірки, з презирством. і щоразу, одержуючи гроші за роботу, говорив «Сказати правду, не люблю займатися дурницями». Крім ремества, невеликий прибуток давала йому також гра на скрипці. У місті на весіллях грав, звичайно, жидівський оркестр, яким керував лудильник Мойсей Ілліч Шахкес, що брав собі більше половини заробітку. Тому що Яків дуже добре грав на скрипці, особливо російських пісень, то Шахкес іноді запрошував його в оркестр, з платнею по 50 копійок за день, не враховуючи подарунки від гостей. Коли Бронза сидів у оркестрі, то в нього насамперед пітніло і багровіло обличчя. Було жарко, пахло часником до задухи. Скрипка верещала, біля правого вуха хрипів контрабас. Біля лівого плакала Флейта, на якій грав Рудий з цілою сіткою червоних та синіх жилок на обличчі ходющий жит, що мав прізвище відомого багатія Ротшільда. І цей клятий жит навіть найвеселіше примудрявся грати жалісно. Без усякої видимої причини Яків мало-помало приймався ненавистю і презирством до жидів, а особливо до Ротшильда. Він починав прискіпуватись, лаяти його негарними словами, і раз навіть хотів побити його. І Ротшильд образився і промовив, дивлячись на нього люто. «Коли б я не поважав вас за талант, то ви давно полетіли б у мене в біконце». Потім заплакав. Через це бронзу запрошували в оркестр нечасто. Тільки в разі крайньої необхідності, коли не приходив котрись із євреїв. Яків ніколи не бував у доброму настрої, бо йому раз у раз доводилося зазнавати страшенних збитків. Наприклад, у неділі свята грішно було працювати. Понеділок – важкий день, і таким чином протягом року збиралося до 200 днів, коли мимоволі доводилося сидіти, склавши руки. А які ж це були збитки? Коли хто-небудь у місті грав весілля без музики або шахкез не запрошував Якова, то це теж був збиток. Поліцейський надзиратель був два роки хворий і танув, і Яків нетерпляче ждав, коли він помре. Але надзиратель виїхав у губернське місто лікуватися і взяв та й помер там. Ось вам і збиток, принаймні карбованців на десять, бо труну довелося пробити дорогу, з глазетом. Думки про збитки допікали Якову особливо ночами. Він клав поруч себе на постіль скрипку, і коли всякі дурниці лізли в голову, торкав струни. Скрипка в пітьмі бреніла, і йому ставало легше. Шостого травня минулого року Марфа раптом занедужала. Стара важко дихала, пила багато води і хиталася, але все ж таки вранці сама витопила піч і навіть ходила по воду. А надвечір злягла. Як і в цілий день грав на скрипці. Коли ж зовсім стемніло, взяв книжку, в яку щодня записував свої збитки, і з нудьги став підбивати підсумок за рік. Вийшло більше за тисячу карбованців. Це так приголомшило його, що він кинув рахівницю на підлогу і затупав ногами. Потім підняв рахівницю і знову довго клацав і глибоко напружено зітхав. Обличчя в нього було багрове і мокре від поту. Він думав про те, що коли б цю пропащу тисячу карбованців покласти в банк, то за рік проценту назбиралося б щонайменше сорок карбованців. Отже, і ці сорок карбованців теж збиток. «Одне слово, куди не повернись, скрізь самі збитки і край». «Якове!» – покликала Марфа несподівано. «Я помираю!» – він глянув на жінку. Обличчя в неї було червоне від жару, надзвичайно ясне і радісне. Бронза, який звик завжди бачити її обличчя блідим, боязким і нещасним, тепер збентежився. Скидалося на те, ніби вона справді помирала. І була рада, що нарешті залишає навіки цю хату, труни, Якова. І вона дивилася на стелю, і ворушила губами. І вираз у неї був щасливий, неначе вона бачила свою смерть, свою визволительку, і шепталася з нею. Уже світало, у вікно видно було, як палала вранішня зоря. Дивлячись на жінку, Яків чомусь згадав, що за все життя він, здається, ні разу не приголубив її. Не пожалів, ні разу не догадався купити їй хусточки, або принести з весілля чого-небудь солоденького. А тільки кричав на неї, лаяв за збитки, кидався на неї з кулаками. Щоправда, він ніколи не бив її, але все-таки лякав, і вона кожного разу ціпеніла від страху. Так він не звелів їй пити чаю, бо й без нього витрати великі, і вона пила тільки гарячу воду. І він зрозумів, чому в неї тепер таке дивне, радісне обличчя, і йому стало моторошно. Діждавшися ранку, він узяв сусіда коня і повіз Марфу в лікарню. Там хворих було небагато, отож довелося ждати йому недовго – години зо три». На його велику радість цього разу приймав хворих не лікар, який сам був хворий, а фельдшер Максим Миколаєвич, старик, про якого всі в місті говорили, що хоч він і петущий, і б'ється, але тямить більше, ніж лікар. «Здоровенькі були», – сказав Яків, вводячи стару приймальну. Вибачте, що турбуємо вас, Максиме Миколаєвичу, своїми пустими справами. Ось, звольте бачити, захворів мій предмет. Подруга життя, як кажуть, вибачте за вислів. Нахмуривши сиві брови і погладжуючи бакени, фельдшер почав оглядати стареньку. А вона сиділа на табуреті згорблена й худа, гостроноса, з відкритим ротом, схожа в профіль на птаха, якому хочеться пити. ж, так». Повільно промовив фельдшер і зітхнув. «Інфлугенца, а може й гарячка? Тепер у місті ти входить. Що ж, старенька пожила, слава Богу, скільки їй?» «Та без року сімдесят, Максиме Миколаєвичу». «Що ж, пожила старенька, пора й честь знати». Воно, звісно, справедливо зволили сказати Максиме Миколаєвичу, промовив Яків, посміхаючись чемності. «І щиро вам дякуємо за вашу ласку. Але дозвольте вам висловитися, всякій комашці хочеться жити. Мало чого, сказав фельдшер таким тоном, неначе від нього залежало жити старі чи умерти. Ну, то ось що голубе. Будеш прикладати їй до голови холодний компрес і давати оці порошки по два на день, а по цьому бувайте здоровенькі, Бонжур. З виразу його обличчя як і в бачив, що справа погана, і що вже ніякими порошками не допоможеш. Для нього тепер ясно було, що Марфа помре дуже скоро. Не сьогодні, не завтра. Він злегка штовхнув фельдшера під лікоть, підморгнув оком і сказав тихенько. «Їй би, Максима Миколаєвичу, банки поставити?» «Ніколи, ніколи, голубе! Бери свою бабку і йди з Богом! Бувайте здоровенькі!» «Зробіть таку ласку», – став благати Яків, «самі зволите знати, коли по неї, скажемо, живіт болів, або які нутрощі. Ну тоді порошки й краплі, але ж у неї застуда. При застуді найперша річ кров гнати Максима Миколаєвичу». Але фельдшер уже викликав іншого хворого, і в приймальню зайшла молодиця з хлопчиком. «Іди, іди», – сказав він Якову, хмурячись. «Нічого голову морочити» тоді поставте їй хоч п'явки, буду бо доповік Бога благати. Фельдшер скепів і крикнув. Поговори мені ще, бовтур. Як і в те